Агата Крісті У готелі Бертрама Розділ перший У серці Вест-Енда є багато затишних куточків, відомих хіба водіям таксі, які звично перетинають їх, аби тріумфально в'їхати на Парк Лейн, Майдан Берклі чи на вулицю Саут-Одлі. Якщо від Парк Лейн звернути на нічим непримітну вуличку, а тоді раз чи двічі повернути ліворуч і праворуч, ви опинитесь на тихій вулиці, де по праву руку побачите Бертрамів готель. Він стоїть тут віддавна. Під час війни будинки праворуч і трохи нижче ліворуч від нього були зруйновані. Сам же Бертрамів готель уцілів. За словами агентів з продажу нерухомості, він не уникнув подряпин, тріщин та виламів, але після певного ремонту знов набув колишнього вигляду. 1955 року він виглядав до 100 як 1939-го солідний, старомодний і в міру дорогий готель. Отакий то був цей заклад, який багато десятків років відвідували представники вищого духовництва, аристократичні вдови з сільської глушини та учениці старших класів привілейованих шкіл, що роз'їжджалися на вакації по домівках. У Лондоні тепер так мало місць, де дівчата могли зупинятися самі одні – а Бертрамів готель, звичайно, один із них. Ми зупиняємося в ньому протягом багатьох років. Звісно, в місті було чимало і інших готелів на зразок Бертрамового. Декотрі збереглись і досі, але майже всі зазнали впливу вітру змін. І їх довелося модернізувати відповідно до смаків різних клієнтів. Бертрамів готель теж зазнав змін, але їх доконано так, що з першого погляду годі було щось помітити. Під сходами, що вели до обертових дверей, стояв чолов'яга, який на перший погляд видавався щонайменше маршалом. Золоті галуни та орденські стрічки прикрашали йому широкі могутні груди. Його постава була бездоганна. Він зустрічав вас із щирою гостинністю, коли ви на превелику силу, мов ревматик, вилазили з таксомотора чи звичайного авто, турботливо вів вас у гору сходами і пропускав у безгучні обертові двері. Уперше потрапивши до готелю, ви відчували якусь тривогу, наче переносилося в сиву давнину, наче час повертався назад, і ви знову опинялися в добі короля Едварда. Звичайно, в готелі було центральне опалення, але про нього пожелець забував, бо у просторій центральній залі красувалося двоє чудових вугільних камінів, а неподалік сяяли Великі мідяні відра з вугіллям, не менш яскраво, ніж за часів короля Едварда, коли їх чистили покоївки. Такого самого розміру, як у давнину, були і вугільні брикети. Загальний свій вигляд зала завдячувала червоному Оксамитові та затишному Плюшеві. Щодо крісел, то вони... Не належали до того часу та доби. Вони так високо здіймалися над підлогою, що старі ревматичні пані могли без особливих мук підводитися з них. На відміну від сучасних дорогих готелів, сидіння в них не уривається на половині довжини стегон, а отже – не викликає гострого болю у тих, хто потерпає від артриту чи ішеасу. До того ж, вони були не одного взірця, мали як рівні, так і похилі спинки різної ширини, залежно від того, для кого призначалися, для тендітних людей чи грубих. У Бертрамовім готелі могли вибрати для себе зручне крісло клієнти будь-якої, Комплекції. Була якраз обідня пора, і зала наповнилася відвідувачами, не тільки тому, що лише у цьому приміщенні можна було випити чаю. Були в ньому ще й вітальня та кімната для куріння, з невідомих причин призначена тільки для чоловіків, де стояли широкі фотелі, оббиті дорогою шкірою а також два робочі кабінети, де можна було привітати щирого друга і неквапом побалакати з ним у затишному куточку чи при бажанні написати навіть листа. Окрім цих вигод доби короля Едварда, можна було знайти і інші, в затишних місцях, не рекламованих, а проте відомих тим, хто мав у них потребу. В готелі містився бар – з двома барменами – американським, який мав створювати американцям ілюзію, ніби ті вдома, і частував їх бурбоном, житньою горілкою та всілякими коктейлями, а також англійським, який подавав бренді і Познавецькому розповідав про перегоні в Ескоті та Ньюбері – чоловікам середнього віку – які зупинялися в Бертрамовім готелі напередодні важливих перегонів. Був тут і таємний підземний хід, та кімната з телевізором до послуг тих, хто бажав скоротати біля нього свій час. І все ж просторий готельний вестибюль був улюбленим місцем для пообіднього чаювання. Підстаркуваті пані з цікавістю стежили за тими, Хто рипався туди-сюди дверима, впізнавали давніх друзів, пускали ущіпливі зауваження про те, як ті постаріли. Навідувалися також американці, приваблювані нагодою побачити титулованих англійських аристократів, які справно являлися на традиційний вечірній час. Бо такий час був відмінною рисою, саме Бертрамового. Готелю. Це було ні з чим незрівнянне видовище. Керував ритуалом Генрі, величного вигляду добродій років на 50, приємний, з витонченими манерами, які нині рідкість, неперевершений дворецький. Під його суворим наглядом стрункі юнаки виконували поточну роботу. Великі срібні таці в їхніх руках були оздоблені гребенем, грузинські чайники теж були срібні. Порцеляна, хай і на рокінгемська чи в мало чим різнилася від тамтешньої. Вигадливі сервізи користувалися особливою популярністю. Чай готували з найкращих індійських, цейлонських, Дарджелінських та лапсанських гатунків. Що ж до страв, то можна було замовити все, що заманеться. І вам негайно ж це приносили. Того пам'ятного дня, 17 листопада, 65-річна Селіна Гейзі, що прибула з Лестершила, з апетитом притаманним жінкам похилого віку ласувала смачними млинцями густо намащеними маслом. Одначе смакування млинцями не заважало їй кидати гострі погляди на обертові двері щоразу, як ті відчинялися, аби впустити нового відвідувача. Побачивши струнку, підібрану постать полковника ласкома з моноклем на шиї, вона всміхнулася і кивнула головою. Відтак, Владно поманила його рукою, і за хвилину чи дві ласком підійшов до неї. «Добрий день, Селіно! Що привело вас до міста? Зуби!» Невиразно промимрила леді Селіна, не перестаючи жувати млинця. Принагідно надумала завітати ще і до одного світила на гарлі стріт з приводу свого артриту. Ви знаєте, про кого я кажу. Дарма, що на Гарлі-стріт мешкало кількасот відомих фахівців з різних хвороб. Полковник зрозумів, кого вона має на увазі. Ну, і якся маєте? Сподіваюся, краще, неохоче відказала леді Селіна. Дивний хлопець схопив мене за шию, коли я найменше цього сподівалася, і скрутив, «Як курчаті». Вона боязко ворохнула шиєю. «Болить?» «Мусило б. Після того, як тобі скрутять отак в'язи. Хоч я і не встигла перевірити». Вона знову боязко покрутила головою. «Здається, все гаразд. Уперше за довгі роки можу дивитися через праве плече. Для певності вона повернула голову ще раз». Вигукнула Просто новію своїм очам. Здається, стара Джейн Марпл. А я гадала, їй давно вже нема серед живих. Виглядає, наче їй сто років. Полковник кинув оком у бік воскреслої з мертвих Джейн Марпл. Але без особливого зацікавлення. Готель постійно відвідували старенькі бабусі яких він називав «божими ягнятами». У всьому Лондоні тільки тут що подають млинці. Справжні, солодкі млинці. Знаєте, коли я торік їздила до Америки, у ранішньому меню теж значилися млинці. Насправді ж тамтешні і ці небо і земля. Звичайнісіньке печиво з родзинками до чаю. «Чого вони звуть млинцями? Розуму не доберу!» Вона прокоптнула останній шматочок масла і неуважно роззернулась. І відразу ж родився Генрі. Але не видно було, що він поспішав чи біг. Здавалося, він від них і не відходив. «Щось іще, пані? Як ви дивитеся на печі воскмином?» Печиво? Леді Селіна недовірливо глянула на нього. Ми випікаємо чудове печиво з кміном. Беріть, пані, не пошкодуєте. Печиво з кміном. Я не їла його кілька років. Це справжнє печиво з кмином? О, так, пані. Наш кухар знає рецепт бозна відколи. Запевняю вас, вони вам сподобаються. Генрі подав знак одному зі своїх хлопців, і той подався на пошуки печива. «Чи не були ви у Ньюбері, Дереку?» «Так, стояв страшенний холод, і я не чекав на останні два заїзди. Тай день був нещасливий. Молода кобила Гаррі виявилася нікудишньою, а я на неї і не розраховувала. А як там Свенхільда? Прийшла четвертою?» Ласком підвівся. Піду огляну свій номер. Він рушив залою до конторки чергової, розглядаючи дорогою, хто сидить за столиками. Просто диво, скільки тут чаювальників. До стоту, як за давніх добрих часів. По війні чай майже зовсім вийшов з моди, за винятком, очевидно, Бертрамового готелю. Хто всі ці люди? Два каноніки та ігумен чи з Лептонського собору, а он де в кутку ще один у крагах, щонайменше єпископ. Тільки вікарії тут рідкість. Треба буде, бодай, каноніком, щоб дозволити собі такий готель, подумав він. Звичайні священники можуть про нього лише мріяти. Тож для нього було загадкою, яким побитом люди на Кшалт Селіни Гейзі спромагається тут зупинятися. Але за душею у неї фактично ні гроша. А стара місіс Беррі, місіс Послтвейн із Сомерсета, чи Сибіла Кер, усі вони бідні, як церковні миші. Не перестаючи розмірковувати про це, він наблизився до конторки, де його радісно привітала міс Горінч, чергова Міс Горінж була давня його приятелька. Вона знала кожного клієнта і, подібно до членів королівської родини, ніколи не втрачала гідності. Мала старомодний, але респектабельний вигляд. Закручене жовтаве волосся, що наводило на думку про старомодні щіпці. Чорна шовкова сукня, високі груди, на яких спочивали великий золотий медальйон та брошка у вигляді камеї. «Чотирнадцятий номер!» – сказала міс Горінж. «Минулого разу ви були наче у чотирнадцятому, і він сподобався вам, полковнику, ласком. У ньому затишно. Не можу собі уявити, міс Горінж, як вам щастить тримати все це в пам'яті. Нам приємно, – оточувати наших давніх друзів вигодами. Давненько я вже тут не був, але, здається, відтоді нічого не змінилося. Він умовк. з внутрішнього кабінету вийшов привітатися з ним містер Гамфрі. Люди, не в таємничені, часто брали містера Гамфрі за самого містера Бертрама. Відомості про те, хто був справжній містер Бертрам, і чи був він колись взагалі, губились у млі давнини. Бертрамів готель існував десь із 1840 року. Але ніхто не виявляв ані крихти цікавості до його минулої історії. Він просто стояв тут і край. Коли хтось величав містера Гамфрі містером Бертрамом, той не виводив його з омани. Хочуть, аби він був Бертрамом? Хай так буде. Полковник ласком знав його ім'я. Але не знав, чи Гамфрі головний адміністратор готелю, чи його власник, хоч схилявся до останнього. Містер Гамфрі, чоловік років на п'ятдесят, мав вишукані манери, та міністерську подобу. Він був до послуг кожного будь-якої хвилини. Міг цілими годинами говорити про перегони, крикет, зовнішню політику, розповідати анекдоти про членів королівської родини, ділитися враженнями від автомобільної виставки, знав останні найціквіші театральні вистави. Давав поради американцям, які місця відвідати в Англії? Надто, коли в тих було обмаль часу. Він міг дати адресу, де найзручніше пообідати людям різного достатку і різних смаків. Воднораз не дозволяв жодних вольнощів щодо себе і не завжди був на похваті. Міс Горінж була обізнана не менше і з успіхом використовувала свої знання. Через короткі проміжки часу містер Гамфрі, наче сонце, з'являвся на обрії і особисто вшановував кого-небудь своєю увагою. Цього разу його вибір припав на полковника Ласкома. Вони обмінялися думками щодо перегонів, проте полковник Ласком був заклопотаний своїм, і містер Гамфрі був саме та людина, яка могла розкрити йому очі. «Скажіть мені, Хамфрі, як усі ці чарівні бабусі примудряються оплачувати номери?» «Хо, вас це цікавить?» Містер Гамфрі видавався здивований. «Що ж, відповідь проста. Вони не могли б цього собі дозволити, якби не...» Він замовк. «Якби не робилися для них знижки?» Чи не так? Щось на зразок цього. Звичайно, вони й про це не знають. А як і знають, то вважають, що так чиниться, бо вони давні клієнти. А хіба ні? Бачте, полковнику ласкоме, я тримаю готель, тож не можу дозволити, щоб він став збитковим. Отже, ці знижки окупаються. А тож загальною атмосферою іноземці, які прибувають до нашої країни, уявляють Англію надто грошовиті американці по-своєму. Зрозумійте, я маю на увазі не магнатів, що постійно перетинають Атлантику. Зазвичай вони зупиняються в готелях Савой або Дорчестер. Їм потрібна сучасна обстановка, американські страви. Все те, що дає їм відчуття, ніби вони у себе вдома. Проте багато людей лише коли-неколи виїжджають за кордон. Вони уявляють собі нашу країну, ну, коли не за Дікенсом, то принаймні за Генрі Джеймсом, і не хочуть бачити її достоту такою, як їхня власна. Тож, повернувшись додому, вони кажуть... У Лондоні є чудове місце. Зветься Бертрамів готель. Там ти наче переносишся на сто років назад. Чисто давня тобі Англія. І які там люди зупиняються? Таких більше ніде не стрінеш. Чарівні старі герцогині. Там подаються усякі старовинні англійські страви. Тут і традиційний бівштекс. Нічого такого ви не куштували зроду. І великий кусень яловичини, і сідло баранчика, і старовинний англійський чай, і чудовий англійський сніданок. І, звичайно ж, усі інші атрибути. Номери просто диво, з усіма вигодами, теплі і затишні. У камінах лахкотять здорові дровиняки. Містер Гафрі закінчив свій монолог, і його обличчя осяяла якась подоба усміху. Ясно. замислено промовив ласком. Усі ці люди зубожілі аристократи, збіднілі члени старовинних графських родів. Значною мірою Бутафурія. Містер Гамфрі згідливо кивнув головою. Мені просто дивно, що ніхто до цього не додумався досі. Звичайно, Бертрамів готель напередодні мого приходу був, сказати б, уже готовий. Лишалося тільки здійснити досить дорогу реконструкцію. Кожен, хто приходить сюди, вважає, ніби відкрив для себе щось таке, про що ніхто не знає. Реконструкція, мабуть, коштувала чималих грошей, отак треба було зберегти патріархальну обстановку часів короля Едварда, і водночас створити сучасний комфорт, яким ми користуємося нині. Наші чарівні бабусі даруйте, що я їх так називаю, мають почуватися так, ніби нічого не змінилося з кінця минулого століття. А наші мандрівні відвідувачі мають відчувати себе в атмосфері тієї доби і воднораз мати все, що вони звикли мати у себе вдома і без чого не можуть обійтися. «Іноді буває важкувато», запитав ласком, не трохи. Візьміть, наприклад, центральне опалення. Американці вимагають, я сказав би, потребують температури на 10 ступенів вищої, ніж англійці. Нині ми маємо спальні двох цілком відмінних видів. Один для англійців, другий для американців. Усі номери схожі між собою на вигляд, але насправді різняться багато чим. У декотрих ви знайдете електробритву, душ, ванну. А як вам забагнеться американського сніданку, то і його. Кашу, апельсиновий сік із льодом тощо. Або англійський сніданок, якщо він вам більше до вподоби. Яєчня з беконом. Як замовити? І багато чого ще за вашим бажанням. Копчена риба, нирки та бекон, холодна шотландська курібка, шинка, варення. Доведеться все це згадувати завтра вранці. Таких страв вдома вже не готують. Гамфрі сміхнувся. Більшість джентльменів замовляють яєшню з беконом. Вони, як би це сказати, вони вже і думати забули про звичайні для них страви. Так, так, пам'ятаю, як я був ще дитиною, Полиці буфетів угиналися від гарячих страв. Чудовий був час. Ми намагаємося подавати клієнтам усе, чого їм забажається. У тому числі печиво з кміном та млинці. Так, розумію, Кожному за потребою. Розумію. Як у Маркса. Пробачте, не розумію. Просто промайнула думка. Крайні члени збігаються. Полковник ласком повернувся і взяв ключа у міс Горінш. Підбіг хлопчик і повів його до ліфта. Дорогою полковник помітив, що леді Селіна Гейзі сидить тепер чи то зі своєю подругою Джейн, як там її, чи з кимось іншим. Розділ другий «І ви досі мешкаєте у тому чарівному сільці, Сент-Меріміт?» – спитала леді Селіна. «Який там гарний, незіпсований пейзаж? Я часто думаю про те сільце. Невже воно ані трохи не змінилося?» Ну, не зовсім так. Міс Марпл пригадала деякі сторони свого рідного сільця. Новий будинок маєтку, прибудови до сільської ратуші, по-новому виглядає головна вулиця Гай-стріт із численними вітринами модних крамниць. Вона зітхнула. Доводиться міритися зі змінами. Поступ. Замислено промовила леді Селіна. Але мені часто спадає на думку, що це зовсім не поступ, включно з тією розвинутою системою водогонів, яка існує нині, сілякими оздобленнями та розкішним, як я чула, обладнанням. Щоразу, як ідеш до приятелівої хати, в очах мерехтить від численних написів. Різко натиснути, відпустити, Повернути ліворуч, різко відпустити. Раніше бувало, повертай ручку, Як завгодно, миттю лини водоспад. А ось і шановний єпископ із Бетгебтона. Леді Селіна раптом замовкла, Коли повз неї пройшов старий, Але ще вродливий церковник. Наскільки я знаю, він практично сліпий. Який чудовий, бойовий священник! Далі мала місце коротка балачка на релігійні теми. Леді Селіна час від часу уривала розмову, вітаючи друзів та знайомих. Хоча багато хто з них виявлявся не тим, за кого вона їх узяла. Вони трохи погомоніли про добрі давні часи. Певна річ, виховання міс Марпл різко відрізнялося від виховання леді Селіни. Тож їхні спогади в основному звелися до кількох років, коли леді Селіна, ставши вдовою з вельми мізерними статками, оселилася у домочку в сільці сент мері Міт, А її син влаштувався на роботу на аеродромі поблизу того села. «Джейн, чи ти завжди зупиняєшся тут, завітавши до міста? Дивно, але раніше я тебе не бачила». О, «Звісно, ні. Я просто не можу собі дозволити цього. Та й на двір виходжу рідко нині». «Ні, то був намір моєї шанованої племінниці. На її думку...» Мені корисно було б хоча б ненадовго поїхати до Лондона. Джоан дуже добра дівчина, якщо її можна назвати дівчиною. Міс Марпл із Сумом подумала, що Джоан зараз уже чи не п'ятдесят. Розумієш, вона малярка, вельмезнана малярка. Нещодавно влаштувала виставку своїх картин. Леді Селіну – Мало цікавили маляри, та все пов'язано з ними. Вона знала малярів та музикантів за розумних, учених тварин, і навіть їм співчувала, проте в душі дивувалася з їхньої одержимості своєю працею. «Усе це модерністська бридня», – сказала вона, стріляючи очима на всі боки. «Бачу, – це ціле Лонгхерст знову пофарбувала волосся. Боюся, Люба Джоан досить модерна малярка. Тут міс Марпл глибоко помилялася. Двадцять років тому Джоан Вест іще вважалася сучасною маляркою. Але тепер молоді художники мали її за геть старомодну. Ковзнувши оком по зачисті Цицилії Лонгхерст, Марпл знову віддалася приємним спогадам про те, яка добряга була Джоан. Не так давно Джоан сказала чоловікові. «Я хочу, аби ми щось зробили для сердешної тітки Джейн. Вона не виходить із хати. Як ти гадаєш, чи приємно їй буде поїхати на кілька тижнів до Борнмута?» «Добра ідея», – відповів Раймонд Вест. Остання його книжка писалася легко, і настрій у нього був добродушний. Подорож до Індії, гадаю, була їй приємна. Шкода тільки, що вона вплуталась у карну справу, пов'язану з бивством. У її віці це просто божевілля. Таке їй, здається, не первина. Раймонд палко любив свою стару тітку і завжди намагався її потішити. Посилав їй, зокрема, Книжки, на його думку, цікаві для неї. Він дивувався, коли вона ввічливо відхиляла його подарунки. І попри її запевняння, що книжки його такі цікаві, у нього іноді виникали сумніви, чи читала вона їх взагалі. До того ж вона, звичайно, не Тут він не мав рації. Міс Марпл відзначалася чудовим зором, як на свій вік, і в цю хвилю з великою увагою і насолодою стежила за всім, що діялося довкола. У відповідь на пропозицію Джоан перебути кілька тижнів у найкращих готелях Борнмута, вона нерішуче пробурмотіла. «Вельми, вельми речно з вашого боку про те, я дали не маю. Там вам було б добре, тітко Джейн. Вам корисно іноді виходити з дому. У вас з'являються плани, нові захоплення. О, твоїми вустами промовляє істина. Я справді хотіла б ненадовго кудись податися. Та не в Борнмут. Джон злегка здивувалася. На її думку, Борнмут... Міг би стати Меккою для тітки Джейн. Істборн чи Торкі? Я хотіла б... Нерішучи почала міс Марпл. Слухаю. Можливо, моє прохання здасться вам досить нерозумним. Та що ви? В жодному разі. Куди ж ця стара надумала поїхати? Я хотіла б поїхати до лондонського... Бертрамового готелю. Бертрамів готель? Ця назва будила якісь невиразні спогади. Якось я там зупинялася, квапливо сказала міс Марпл. Коли мені було чотирнадцять з тіткою чи дядьком. Дядечко Томас був канонік. Незабутній спогад. Зупинитися б там, бодай на тиждень. Можна б і на два. Але... Це вже надто дороге задоволення. Хм, чудово. Звичайно, ви поїдете. Я б мала подумати, що вам цікаво поїхати до Лондона, аби позаглядати до крамниць. Ми все влаштуємо, якщо Бертрамів готель іще існує. Багато готелів зникло, чи то розбомблені під час війни, чи просто полишені на призволяще. Ні. Я ненароком дізналася, що цей готель працює. Одержала звідти листа. Від бостонської подруги Емі Маккалестер. Вона зупинялася там у двох із чоловіком. Чудово. Тоді я піду і все владнаю. І вона тихо додала. Боюся, готель дуже змінився відтоді, як ви в ньому були. Тож хай це вас не розчаровує». Однак Бертрамів готель не змінився. Він був такий самий, як і раніше. Міс Марпл це здалося справжнім дивом. Вона була просто вражена. Справді, важко було повірити в таке чудо. Властивий їй здоровий глуст підказував, треба лише відсвіжити в пам'яті минуле, Таким, як воно було. Більшу частину свого життя вона провела за приємними спогадами про минулі втіхи. А як трапляється хтось, із ким можна поділитися приємними спогадами, то це справжнє щастя. За наших часів рідко випадає така нагода. Вона пережила більшість своїх сучасниць про те, як і раніше, Сиділа і згадувала. Диво-дивне, але вона знову відродилася, і причиною того була Джейн Марпл, роживощока і життєрадісна молода дівчина. З багатьох поглядів дурне-предурне дівча. Стривайте, ну. а як звали отого молодого шалапута? О, Боже, забула. Мати вчинила Розумно, рішуче поклала край цій дружбі. За кілька років вона його зустріла, і він справді виявився чудовиськом. Тоді вона проплакала цілий тиждень, а тепер вона в думці уявила собі сьогодення. Цих нещасних молодих дівчат у декотрих із них була мати, але не було матерів, які по-справжньому їх любили і могли б застерігти своїх дочок від дурощів, позашлюбних дітей та ранніх, нещасливих шлюбів. Усе це було вельми сумно. Голос подруги урвав її роздуми. Не може бути. Так і є. Гонди, я бачу, без Седвік. Міс Марпл Ледве чула вигуки своєї співрозмовниці. Вона та Селіна оберталися зовсім у різних колах, і міс Марпл не могла обмінюватися з нею скандальними відомостями про всіляких друзів та знайомих, яких пізнавала здаля, чи, може, їй тільки так здавалося, леді Селіна. Та без Седжвік була людина зовсім інша. Ім'я Бес Седжвік знав майже всяк в Англії, бо понад 30 років у газетах повідомлялася про обурливі чи незвичайні вчинки цієї жінки. Упродовж чи не всієї війни вона була членом французького опору і нібито мала шість карбів на своїй рушниці відповідно до числа вбитих німців. Кілька років тому здійснила переліт через Атлантику. Верхи на коні перетнула Європу і завершила мандрівку біля озера Ван. Брала участь у автоперегонах. Одного разу винесла двох дітей з охопленого пожежою будинку. Кілька разів виходила заміж. Одні шлюби виявлялися щасливі. Інші – ні. Ще й була, начебто, другою в Європі модницею. Повідомлялося також, що під час випробування атомного підводного човна вона таємно пробралася на його борт. Тож бо міс Марпл сиділа рівно випростана і жадібною, неприхованою цікавістю розглядала гостю кого вона найменше сподівалася зустріти в готелі Бертрама, то це Бес Седжвік. Розкішний нічний клуб або кермо потушного ваговоза цілком відповідали б численним зацікавленням Бес Седжвік. Та цей найстаромодніший у світі респектабельний готель здавався геть чужим її натурі. І все ж, поза всяким сумнівом, то була вона. Майже щомісяця портрет Бес Седжвік регулярно з'являвся на обкладинках модних часописів та в популярних газетах. То була Бес власною персоною, вона похапливо, нетерпляче курила сигарету і з подивом дивилася на велику чайну тацю покладену перед нею, ніби бачили її уперше в житті. Вона замовила, міс Марпл видивлялася на неї, примруживши очі, відстань була чимала. Так і є. Підсмажений пиріжок. Страх, як цікаво. Вона бачила, як без Седжвік Загасила сигарету в блюдці, взяла пиріжок і жадібно вп'ялася в нього зубами. Темне, червоне полуничне варення замурзало їй підборіддя. Без труснула головою і засміялася. Дзвінки веселий сміх заглушив решту звуків у просторій залі Бертрамового готелю. Біля неї відразу ж з'явився Генрі і простяг невеличку тонку серветку. Вона взяла її енергійно, наче школярка, утерла підборіддя і вигукнула Оце справжній пиріжок! Чарівно! Вона кинула серветку на тацю і підвелася. Як звичайно, очі всіх присутніх зверталися до неї. Та їй до цього було не звикати. Може, це їй подобалося, а може, вона просто не помічала. Вона варта була того, щоб на неї дивитися. Була не так вродлива, як вражала уяву. Біляве, гладеньке волосся, розсипалося по плечах. Пригарні форми голови та різьба обличчя, трохи орлиний ніс – Глибоко посаджені, сірі очі, широкі вуста, притаманні комедіантам. Її сукня вражала простотою крою. Більшість чоловіків вважали, що її пошито з мішковини. На ній не було жодного візерунка, ні застібок, ні швів. Та жінки краще розумілися на цьому. Навіть сільські бабусі у готелі Бертрама знали, ця сукня дорога. Вона рушила через усю залу до ліфта і, проходячи повз місіс Селіну та міс Марпл, кивнула головою. «Добрий день, місіс Селіну. Я не бачила вас, відколи ми зустрічалися у кравців. Як?» – поживає родина Борзуа. «Яким вітром без?» Просто зупинилося тут. Чотири години з гаком ямчала в машині. Розкіш. Ви колись уб'єтесь або когось задавите. О, сподіваюсь, ні. І все ж. Чому ви зупинилися тут? Без Седжвік широко розернулося. Здавалося, вона зрозуміла Натік і іронічно посміхнулася. Хтось мені казав, що варто скуштувати Гадаю, він мав рацію. «Щойно я з'їла чудовий пиріжок. Люба, у них є найсправжнісінькі гарячі булочки». «Булочки!» – замислено промовила леді Седжвік. «Так». Здавалося, вона припускала таку можливість. «Булочки!» Вона кивнула головою і подалася до ліфта. «Незвичайна дівчина!» – зронила Леді Селіна. «Для неї, як і для Марпл, кожна жінка молодша за 60 була дівчина. Я знаю її з дитинства. Ніхто не міг із нею порозумітися. У 16 років вона втекла з ірландським стайничим. Її вчасно повернули назад, а може й ні. Хоча би що там було – від нього відкупилися і одружили її зі старим Коністоном. Старший від неї на тридцять років, він відзначався страшенною розпустністю. І був від неї у безмежному захваті. Та це тривало недовго. Вона втекла до Джоні Седжвіка. Можливо, шлюб цей був би тривалий якби він не скрутив собі в'язів на перегонах. Після цього вона вийшла заміж за Ріджуая Бекера, американського якцмена. За три роки він розлучився з нею. І я чула, що вона запізналася з водієм перегонової машини, якимось поляком. Не знаю точно, чи одружена вона зараз. Після розлучення з американцем Знову прибрала прізвище Седжвік. Гуляє з незвичайними людьми. Кажуть, вживає наркотики. Не скажу напевно. Цікаво, чи щаслива вона, сказала міс Марпл. Леді Селіна, яка раніше ніколи про це не думала, вочевидь злякалася. Можливо, вона при грошах, і то неабияких. Нерішуче, промовила вона. Аліменти і таке інше. Звісно, не лише ці гроші. Певна річ. Ні. Звичайно, вона має не одного коханця. Невже? Як правило, коли жінки досягають такого віку, то все, чого вони хочуть, але чомусь вона замовкла. Ні, сказала міс Марпл. «Я теж так не думаю. Дехто з людей, можливо, іронічно посміхнеться на ті слова старомодної бабусі, яку навряд чи можна вважати за авторитета в питаннях німфоманії. І справді, міс Марпл, звичайно, не вживала цього слова. Вона сказала б «незмінна надмірна любов до чоловіків». Та леді Селіна – сприйняли її слова як підтвердження власної думки. «У її житті було чимало чоловіків», підкреслила вона. «О, так! Та чи не здається вам, що чоловіки для неї були лише авантюрою, а не потребою?» «Яка жінка, гадала, міс Марпл обере Бертрамів готель задля любовної зустрічі з чоловіком? Готель – Зовсім не годиться для таких побачень. Можливо, причина вибору цього готелю – лише примха без Седжвік. Вона зітхнула і глянула на гарний дідівський годинник, що ритмічно цокав у кутку, обережно звелась на аритмічні ноги і повагом рушила до ліфта. Леді Селіна мигцем розвернулася і кинулася до старого добродія з військовою поставою, який читав газету «Спостерігач». «Як приємно бачити вас знову! Ви ж генерал Арлінгтон, чи не так?» Але старий чемно відказав, що вона його з кимось переплутала. Леді Селіна вибачилася, але не дуже засмутилась. Короткозорість у ній поєднувалася з оптимізмом, і щастя зустрічі з давніми друзями та знайомими постійно наражало її на такі конфузи. Інші теж помилялися, бо в залі панувала приємна сіра сутінь, і ніхто не обурювався, а здавалося навпаки, втішався. Міс Марпл чекала, поки спуститься ліфт, і всміхалася сама до себе. У цьому вся Селіна завжди певна, що знає кожного, куди з нею змагатися. Єдиним її досягненням на цьому терені лишався вродливий, взутий у гамаші венчестерський єпископ, якого вона величала любий робі, і який відповідав взаємною речністю, дивлячись із нею дитячими спогадами. Коли він жив у хаті священника і гучно кричав «Будь крокодилом, тітонько Джейн! Будь крокодилом і згамай мене!» Ліфт спустився. Літній служник у лівреї широко розчахнув двері і на превеликий подив міс Марпл із них вийшла без Седжвік, яка заледве кілька хвилин тому піднялася в ліфті. Відірвавши від підлоги ногу, вона раптом застигла на місці, а потім рішуче ступила вперед. Без Седжвік так напружено дивилася поверх плеча міс Марпл, що стара обернулася. Швейцар у цей час широко відчинив обертові вхідні двері і тримав їх, пропускаючи до зали двох жінок. Одна з них – нервова на вигляд жінка в непоказному, барвистому, фіалковому капелюшку. Друга висока на зріст, просто, але зі смаком прибрана дівчина років 17-18, з довгим, рівним, солом'яним волоссям. Без седжвік отямилася, ручко повернулася і знову зайшла до ліфта. А що міс Марпл вступила слідом за нею, то вона обернулася до неї і попросила вибачення. «Даруйте, я мало на вас не наткнулася». У неї був приємний, м'який голос. Я саме згадала, що щось забула. Звучить безглуздо, але це для мене багато важить. «Другий поверх?» – запитав ліфтер. «Міс Марпл...» усміхнулася і провинно кивнула головою. Вийшовши з ліфта, вона повільно рушила до свого номера, як завжди із задоволенням міркуючи про всілякі дрібні прикрощі. Наприклад, про те, що леді Седжвік брехала. Ледь підійшла до своїх дверей, як пригадала, що щось забула, якщо була, бодай, крихітка правди в її словах. І спустилася назад, щоб узяти забуту річ. А може, вона спустилася вниз, задля зустрічі з ким-небудь, чи когось там шукала? Якщо так, то чому вона здригнулася, коли відчинились ліфтові двері? Чому була чимось засмучена і зразу ж знову зайшла до ліфта та піднялася вгору? Щоб не зустрітися з ким кого побачила? Може, то двоє нових відвідувачів? Літня молодиця та дівчина? Мати з дочкою? Ні, подумала міс Марпл. Це ж ніяк не мати і дочка. Не може такого бути. Навіть у готелі Бертрама, подумала міс Марпл, траплялися досить цікаві речі. Розділ третій «Полковник ласком?» Жінка у фіалковому капелюшку була біля конторки чергового. Міс Горінж приязно всміхнулася і відразу ж послала хлопчика служку, що стояв поблизу. Однак він не встиг виконати доручення, бо полковник ласком сам зайшов до зали і швидко подався до конторки. «Добрий день, місіс Карпентер!» Він чемно потис гості руку і звернувся до дівчини. — Моя Люба Ельвіро. Він гречно взяв її за обидві руки. «Так, — Так-так, усе гаразд, чудово-чудово. Ходімо, сядемо. Він підвів їх до крісел і посадовив. «Так, — Так-так, — повторив він, — усе гаразд. Відчувалося, що він намагається здаватися спокійним та веселим. Але це кепсько йому вдавалося, і все гаразд від ледве вимовив. Обидві жінки не надто поділяли його захват. Ельвіра ласкаво всміхнулася, а місіс Карпентер безглуздо захихотіла і скинула рукавички. «Приємна мандрівка, так? Егеш, дякую», – відповіла Ельвіра. І не було ні туману, ні дощу. О, ні. Ми прилетіли на п'ять хвилин раніше, ніж передбачалося за розкладом. Похвалилася місіс Карпентер. Так-так, чудово-чудово. Він пожвавішав. Сподіваюсь, вам тут подобається. О, звичайно, тут дуже славно. Палко мовила місіс Карпентер. Вельми зручно. Здається, готель... Досить старомодний, неначе виправдовуючись, сказав полковник. Чимало всяких старожитностей, знаєте, ні дискотеки, ані інших розваг. Схоже на те, погодилася Ельвіра. Вона кинула круг себе байдужим оком. Справді, важко було уявити дискотеку в Бертрамовім готелі. Здається, життя тут плине, як у давнину, знову озвався полковник Ласком. Може, вам краще відвідати сучасніший заклад? Я не вельми розуміюся на таких речах. Тут чудово, ввічливо сказала Ельвіра. Лише кілька вечорів провадив полковник Ласком. Гадаю, нам годилося піти сьогодні ввечері на концерт, музичне шоу. Якось нерішуче додав він, наче не вірив власним словам. Сподіваюсь, вам сподобається, підстрижемося, дівчата. Чудово. вигукнула місіс Карпентер. Ми знайдемо безліч утіх. Чи не так, Ельвіро? Я дуже рада, байдуже, промовила Ельвіра. А потім повечерюємо у ресторані Савой, га? Нові вияви екстазу з боку місіс Карпентер. Полковник ласком глянув крадькома на Ельвіру і трохи збадьорився. Він дійшов висновку, що Ельвіра задоволена, незважаючи на свій твердий намір висловлювати лише тиху згоду при місіс Карпентер. Та я її не винувачу, сказав він сам собі. А місіс Карпентер запропонував. «Може, оглянете кімнати? Там ідеальний лад і є все, що треба». «О, не сумніваюся. Та як вам щось у них не сподобається? Ми можемо внести зміни. Досить вам лише забажати». «Мене тут досить добре знають». Міс Горінш чергував конторці, гречно їх вітала. «Двадцять восьмий?» і двадцять дев'ятий номери на другому поверсі з ванною. «Я піднімусь угору і розпакую валізи», – сказала місіс Карпентер. «А ти, Ельвіро, тим часом побалакай трохи з полковником Ласкомом». Тактовно подумав полковник Ласком, може трохи відверто, але принаймні є нагода позбутися на час дівчини. Хоча він не зовсім ясно уявляв, про що – він базікатиме з Ельвірою. Вона дуже вихована дівчина, але він не звик спілкуватися з дівчатами. Його жінка померла під час пологів, і дитина, хлопчик, виховувалася в родині його жінки, а наглядати за хатою приїхала старша сестра. Його син оженився і подався жити в Кенію, а його онучки, Одинадцяти, п'яти і двох з половиною років під час свого останнього візиту до нього захоплювалося футболом. Розмовляли про космос, електропоїзди, а також любили посидіти у нього на колінах. «Що вдієш?» «Дівчатка!» Він спитав Ельвіру, чи не хоче та чогось випити. Він уже збирався запропонувати їй імбирного лимонаду або оранжу, але Ельвіра випередила його. «Дякую вам, я воліла б джину і вермуту». Полковник ласком здивовано звів на неї очі. Звичайно, він припускав, що 16-17-річні дівчата п'ють джин та вермут. Проте заспокоював себе тим, що Ельвіра знала сказати б точну годину за Грінвичем. Він замовив джину вермуту і сухого хересу. Відтак кашлянув і сказав. Як ви перебули час в Італії? Дуже добре, дякую. А як зветься те місце, де ви були? Чи не було вам страшно? Місцина дикувата, але мене це не хвилювало. Ласком подивився на неї, не бувши цілком певний у щирості її відповіді. Злегка затинаючись, промовив якомога природніше. «Здається, нам слід краще пізнати одне одного, адже я ваш опікун і хрещений батько. Бачте, мені старому важко зрозуміти, чого хоче дівчина, чи краще сказати, що дівчині потрібне. Спершу школа, потім атестат зрілості, а тепер, гадаю, йдеться про щось поважніше. Кар'єру, роботу. А ще про що? Нам іноді не завадило побалакати про все це. Ви особисто що збираєтеся робити? Воліла б податися на курси секретарок. Спокійно відказала Ельвіра. Ого, то ви хочете стати секретарем?